Kapitola 76. Trout. Slunce už se sklánělo k západu, když jsme druhého dne na cestě našli vhodné místo k táboření. se vypravil na dřevo. Martin začal krájet mrkev a brambory a poslal Hespe pro vodu. Já se chopil jeho lopatky a vyhloupil jsem díru pro ohniště. Tempy bez říkání zvedl větev a mečem z ní začal štípat tenké třísky na rozdělání ohně. Jeho meč ani vytažený z pochvy nevypadal nijak zvlášť působivě. Ale podle toho, jak lehce z větve odlupoval papírově tenké plátky, musel být ostrý jako břitva. Obložil jsem jámu kameny. Tempy mi beze slova podal hrst třísek. Pochývl jsem. Nechci si půjčit nůž? Zeptal jsem se s představou, že ho vtáhnu do hovoru. Během těch dvou dnů jsem s ním prohodil stěží tu slov. Empy pohlédl světle šedýma očima na nůž na mém opasku, pak zpět na svůj meč. Potřásl hlavou a neklidně se ošil. Neuškodí to ostří? Zeptal jsem se. Želutné až pokršil rameny a uhnul pohledem. Začal jsem chystat dřevo na oheň a tehdy jsem udělal první chybu. Ve vzduchu už byl cítit chlad a všichni jsme byli unaveni. Než bych strácel půl hodiny rozmícháváním obstojného ohně z iskřičky, narovnal jsem kolem tempěho třísek větvičky, kolem nich naskladal tlustší dřevo, až vznikla pevná hranička. Teran se vrátil z další náručí dřeva, právě když jsem končil. Na nera, usoudil potichu, je, že si to říká pro sebe, ale přitom dost nahlas, aby to každý slyšel. A teď se o to postanej, skvělé. Co se ti zase nezdá, zeptal se unaveně Martin. Chlapec vystavil dřevěnou pevnost, ne oheň. Dedan si dramaticky povzdechl a zvolil tón, který patrně považoval za otcovský, ale vyšel mu spíš blahoskloně. Ale pomůžu ti, tohle ti nikdy nechytne. Máš ocílku? Ukážu ti jak na to. Nikdo nemá rád, když ho schazují, ale já jsem na to obzvlášť citlivý. Dedan dával po celé dva dny jasně najevo, že jsem blbec. Povzdechl jsem si. Můj nejstarší, životem znavený povzdech. Tak jsem to potřeboval sehrát. Ten chlap mě považoval za mladého budiš Musel jsem mu předvést, že je na omilu. Deda ne, začal jsem. Co o mě víš? Věnoval mi bezvýrazný pohled. Víš jenom jedno, pokračoval jsem. Víš, že mi máda svěřil vedení. Pohlédl jsem mu do očí. Myslíš, že je jen hlupák? Dedan přezíravě mál rukou. Jistě, že ne, já jen Stal jsem a v zápětí jsem toho zalitoval, protože tím jen vyniklo, okolik je vyšší. Svěřil by mi már velení, kdybych byl hlupák? Neupřímně se usmál, jako bych chtěl dva dny pohrdavého mumlání vydávat za jakési nedorozumění. Jenom to všechno neobracej na ruby, zvedl jsem ruku. Není to tvá vina, prostě o mě nic nevíš. Ale nebudeme se tím teď zdržovat, jsme unavení. Jenom si uvědom, že nejsem žádný šlechtický synek, který si vyrazil na výlet. Chytili jsem tenkou tempěho třísku mezi prsty a soustředili jsem se. Vytáhli jsem ze sebe víc tepla, než bylo potřeba, a pocítil jsem, jak mi paže chladné až k rameni. A buď si, že umím zapálit oheň. Třísky chytili. Proč se zapálili zbytek dříví a plameny vyšlehly téměř okamžitě. Chtěl jsem předvést dramatické gesto, aby si Dedan přestal myslet, že jsem k ničemu. Ale čas strávený na univerzitě mě otupil. Zapálit oheň je na Arkana snadné, jako oboucí boty. Na druhé straně Dedan se nikdy s žádným arkanikem nesetkal a nejspíš se k univerzitě nepřiblížil na menší vzdálenost než 500 mil. O kouzlech se dovídal jen z příběhů távorových ohňů. A tak, když ohně splanul, zbledl jako stěna a o několik kroků ustoupil. Tvářil se, jako bych z ničeho nic přivolal řvoucí ohnivou vlnu jako tabulin velký. Pak jsem uviděl, že Martin a Hespé mají ve tváři podobné výrazy jako on, ostatně jako by na jejich místě měl každý patřičně pověrčivý rodilý vinťan. Očima těkali od myhotavých plamenů ke mně. Byl jsem jedním z tamtích. Zahrával jsem si s temnými silami. Povolával jsem démony. Snědl jsem celý kousek síra, včetně kůrky. Když jsem se díval do jejich ohromených obličejů, uvědomil jsem si, že nic, co bych mohl říct, je neuklidní. Ne teď. Tak jsem si povzdechl a začal jsem si chystat lůžko na noc. Toho večera nebylo u ohně slyšet mnoho veselého hovoru, ale obešlo se to také bez Dedanova brumlání. Chtěl jsem jenom trochu uznání, ale když se mi nepodařilo ho získat, tak špetka zdravé bázně může hladkému chodu věcí také prospět. Dva následující dny bez jakýchkoliv magických projevů z mé strany všechny uklidnili. Dedan se pořád v jednom kuse vytahoval, ale přestal mě oslovovat chlapče a množství jeho stížností pokleslo asi na polovinu, což jsem považoval za jistý druh vítězství. Povzbuzen tímto vlažným úspěchem, jsem se rozhodl pokusit se tempyho přimět k hovoru. Jestliže jsem měl tehle skupince velet, potřeboval jsem o něm alespoň něco vědět. A navíc mě zajímalo, jestli dokáže promluvit víc než pět slov na jednou. Přistoupil jsem k Ademskému žoldnéři, když jsme se zastavili na polední jídlo. Seděl trochu stranou od ostatních, nebyl nijak odměřený. Všichni jsme prostě jedli a povídali si, a on jenom jedl. Dnes jsem si ale záměrně sedl k němu i se svým obědem kusem tvrdé klobásy a studenými bramborami. Dobrou chuť tempy. Zledl a přikývl. Na okamžik jsem zachytil pohled jeho bledě šedých očí. Pak se odvrátil a neklidně si poposedl. prohrábil si rukou vlasy a na chvilku mi tím připomněl Simona. Oba byly štíhlí a spískově zbarvanými vlasy, ovšem Simon nikdy nevydržel potichu. Někdy jsem mýval potíže vůbec se v hovoru s ním nějak uplatnit. Už jsem se samozřejmě pokoušel s tempem zapříst obyčejný rozhovor. O počasí, o bolavých nohou, po tak dlouhé chůzi, o jídle. Všechno to bylo k ničemu. Při nejlepším jsem z něj dostal jedno, dvě slova. Častěji jen pokývnutí nebo pokrčení rameny. Ale úplně nejčastější odpovědí byl jen prázdný pohled, neklidný bezděčný pohyb a zarpotila nechuť alespoň se mi podívat do očí. Naž jsem si připravil patřičné zahájení hovoru. Slyšel jsem nějaké historky o letany, začal jsem. Rád bych se dozvěděl víc. Mohl bys mi o tom něco vyprávět? Tempy ho bledé oči se jen krátce s mýma, jeho výraz byl netečný. Pak se znovu odvrátil. Zatáhal se za jeden kožený pruh, který mu držel košili těsně na těle, pohrával si s rukávem. Ne, nebudu mluvit o letany. To není pro tebe. Nežádej mě o to. Pak znovu sklopil oči k zemi. Duchuj jsem počítal. Třináct slov. No, jedno z mých otázek mi přece zodpověděl.